Visszatérés Neflőbe. Hát valóban ilyen kicsi volt a Neflői Bankház, ilyen alacsony az apró vásártér túlsó felé emelkedő templom, ilyen keskeny a Kresai, toiri, szeptől felé kanyargó út. Az emlékek meg a nosztalgia különös módon felnagyítja a valóságot. Kilenc esztendő múlt el azóta. Ez a ház, ezek a fák, ez a templomtorony az imént kilenc évvel fiatalította vissza guccsót. vagy ellenkezőleg, talán ennyi idővel tette öregebbé. Gucsó a régi mozdulattal ösztönösen hajolt le, amikor átlépte a földszinti szobát, meg a boltot elválasztó alacsony ajtó küszöbét. Amikor felment hajdani szobájába, keze magától találta meg a tölgyfából készült csigalépcső tengejében lógó kapaszkodó kötelet. Így hát megérkezett oda, ahol olyan szerelmes volt, mint még soha. Sem azelőtt, sem azután. A tetőgerendák alatt meghúzódó kis szobácskában a falusi élet meg a múlt illata érződött. Hogyan is férhetett volna egy ilyen szűk szálláson egy olyan nagy szerelem? Az inkább világító nyílásnak nevezhető keskeny ablakon át Gucsó megpillantotta a változatlan tájat. Május eleje volt. A fák épp úgy virágoztak, mint kilenc évvel ezelőtt, távozása idején. Miért van az hogy a virágba borult fák mindig oly heves felindulást okoznak. Az őszi barack fák asszonyi karokhoz hasonló, rózsaszínű, gömbölyű ágai között ide látszott az istálló teteje, ahová annak idején Gucsó bemenekült a kressai fivérek elől. Ó, mennyire félt Gucsó azon az éjszakán! Visszafordult a még most is a tölgyfaládán álló ón tükörhöz. Hajdani tévedéseire gondolva, minden ember megnyugszik, ha a látván önmagát elfelejti, hogy az arcáról leolvasható akaraterő csak önmagát győzi meg, és hogy mások előtt bizonyult gyengének. A fényes szürke fémlap egy harminc esztendős barna fiatalember képét verte vissza meglehetősen mély ránccal, a két szemöldöke között, egy sötét szempár, amelye guccsó egy cseppet sem volt elégedetlen. Hiszen ez a szempár már sok vidéket látott, havas hegyeket, két tenger hullámait, vágyakat ébresztett asszonyi szívekben, és állta hercegek meg királyok pillantását. Guccio Balioni, barátom, miért is tör derékbe oly szépen induló pályafutásod? Szienából Párizsba utaztál, Párizsból Londonba, Londonból Nápolyba, Lyonba, Avignonba. Üzeneteket vittél királynéknak, kincseket főpapoknak. Két hosszú éven át a föld leghatalmasabb urai közt forgolódtál, Érdekeik és titkaik letéteményese voltál. És mindezt alig húsz esztendősen. Amibe belekeztél, minden sikerült. Csak látni kell, hogy kilenc esztendei távollét után most mennyi figyelemmel vesznek körül. Ebből megítélheted, milyen emléket hagytál magad után. Maga a szent atya is bizonyítja. Amint értesül arról, hogy Avignonba érkeztél, egy közönséges adósság behajtása véget. Ő a legfőbb pap, Szent Péter trónjának magasában, és annyiféle teendő közepette, azonnal magához hivat. Sorsod és szerencsét felől faggat. Visszaemlékszik, hogy valaha egy gyermeked volt, aggódik, mert úgy tudja, hogy megfosztottak egy gyermektől és értékes perceiből néhányat feláldozva tanácsokat ad. A fiú gyermeket az apának kell nevelni, mondja és kiállítatja számodra a pápai küldötteknek járó leghatásosabb mennevelet. És Bóvél, Bóvél, akinek a pápa áldását vitted, és aki úgy bánik veled, mint régóta várt baráttal, akinek kövérkőncseppek gyűlnek a szemébe, valahányszor meglát, aki saját poroszlóját adja mellét kíséretül, és a kressai fivéreknek saját pecsétjével ellátott levelet küld, hogy láthast a gyermeked. Így hát a legmagasabb rangú személyiségek foglalkoznak guccsóval. Minden érdek nélkül, gondolta ő. Csupán az iránta érzett barátságból, élénk szelleme miatt, és nyilván, mert természeti adottságai révén jól tudott bánni a világnagyjaival. A miért is nem volt álhatatosabb! Egyike lehetett volna ama nagy lombardoknak, akiknek az államokban az uralkodókkal egyenlő hatalmuk van. Mint Maki de Maki, Franciaország királyi kincstárának jelenlegi őrzője vagy mint az angliai Freszcobaldi, aki bejelentés nélkül léphetett be az angol királyság kincstárnokához. De végül is már mindenről lekésett volna. Gucsó a lelka mélyén különbnek tartotta magát nagybátyjánál, és képesnek a legragyogóbb sikerre, mert hidegen mérlegelve a derék Spinello bácsi üzleteit meglehetősen mindennapiak voltak. Csak azért választották meg a párizsi lombardok főkapitányává, mert ő volt a rangidős. Kétségtelen, hogy jó eszű és ügyes, de korán sem rendkívüli tehetség. Gucsó ezt most minden részlehajlás nélkül állapította meg, mert az ábrándozások korának elmúltával megfontolt, józanul mérlegelő embernek hitte magát. Igen. Annak idején nem volt igaza, mert a Máride kressaival történt szerencsétlen kaland volt az oka lemondásokkal teli életének. Ezt nem titkolhatta maga előtt. Gondolatait hosszú hónapokig csak ez a sajnálatos esemény foglalkoztatta. Minden tettét, az akarat irányította, hogy ezt a kudarcát leplezze. Neheztelést, csalódást, levertséget érzett akkor, szégyent, hogy egy így kevéssé dicsőséges végkifejlet után viszontlása barátait és támogatóit. Visszavágásról álmodozott. Ezzel töltötte idejét, mi alatt új életet kezdett Szienában, ahol franciaországi szerelméről csak annyit tudtak, amennyit ő maga hajlandó volt elárulni. Ó, az a hálátlan Mari nem tudta, hogy a sors milyen csodálatos folyamatát szakította meg, amikor annak idején nem akart beleszökni. szökni. Hányszor gondolkodott ezen, keserűen Itáliában, de majd bosszút áll. És ha már váratlanul kijelentené, hogy... Mindig őt szerette, hogy törhetetlenül várt rá, hogy csak egy szörnyű félreértés okozta az elválásukat. Nos, ha ezt mondaná? Gucsó tudta, hogy ebben az esetben nem tudna ellenállni, és amint e szavakat meghallaná, tüstént feledné sérelmeit, és nyilván magával vinné maridekressait Szienába, a családi palotába, hogy szép hitvesét megmutassa honfitársainak. És hogy Marival is megismertesse ezt az új várost, amely ugyan nem olyan nagy, mint Párizs vagy London, de felülmúlja azokat a csodás épületeivel. A nemrég elkészült municipióval, amelynek belső freskóit most fejezte be Simone Martini, fekete-fehér székes egyházával, Amely toszkána legszebb temploma lesz, amint homlokzata elkészül. Ó, mi öröm megosztani azt, amit szeretünk, a szeretet asszonynal. De miért is ábrándozik most itt egy ön tükör előtt, a helyet, hogy kressaiba vágtatna, és kihasználná a meglepetés keltette felindulást? Mégis meggondolta magát. Azokat a keserűségeket, amelyeken kilenc esztendőn keresztül rágódott, nem lehet egyszerre elfeledni, mint ahogy azt a félelmet sem, amely egyszer, egy hajnalon éppen ekertből kertből üzte el, amikor a dühösen ordítozó kressai fivérek utána eredtek. Ha nincs ott jó lova, meghal. Jobb, ha a poroszlót küldi hozzájuk Bóvill grófjának a levelével, az utasításnak így nagyobb hatása lesz. De vajon kilenc esztendő után Mari még ma is olyan szép? És ő még ma is olyan büszke lenne, ha karon fogva mutatkozhatna vele? Gucsó azt hitte, elérte azt a kort, amikor az ember már higgadtan gondolkodik. Holott ha szemöldökei közt elmélyült is a ránc, ugyanaz maradt, aki volt. A ravasságnak és naívságnak, a büszkeségnek és ábrándosságnak a régi keveréke. Az évek valójában csak keveset változtatnak jellemünkön, és nincs olyan életkor, amely megszabadít hibáinktól. Hamarabb megőszül a haj, mint ahogy az emberi gyengeségek elhalványulnak. Valaki kilenc éven át álmodozik egy eseményről, reméli azt, de fél is tőle. Ha minden éjszaka Szűz Máriához imádkozik beteljesüléséért, és minden nap kéri Istent, hogy akadályozza meg ezt a beteljesülést, valaki estéről estére, hajnalról hajnalra felkészül, hogy mit is fog mondani, ha ez az esemény mégis bekövetkezik. Az elképzelt kérdésekre már minden lehetséges választ elsuttogott. Száz és ezer kép elképzeli, hogy miképpen zajlik majd le az esemény. Aztán eljő az a bizonyos nap, és az a valaki nem tudja, hogy mit évő legyen. Ezt érzi ezen a reggelen Marida Kressai is, amikor szolgálója, aki hajdani boldogsága és drámája idején bizalmasa volt, az imént a fülébe súgta, hogy Guccio Ballioni visszatért, hogy látták megérkezni Neflőbe, hogy láthatólag nagyúri életet folytat, hogy a király poroszlói kísérik, hogy állítólag a pápa küldötte. A téren összeverődő gyermekek tátott szájjal bámulták, a sárga bőrből vart számot, amelyre Szent Péter kulcsai voltak hímezve. A számot a pápa ajándékozta bankárja unoka öcsének, és lettán a faluban mindenkinek működni kezdett az agya. Íme, itt áll a kifulladt, piros arcú, az izgalomtól csillogó szemű szolgáló, és már ide kressei, nem tudja, hogy mit tegyen. És hogy mit fog tenni? Csak annyit mond. A ruhámat. Ez a gondolat magától jött, de a szolgáló tüstént megértette, mert Márinak kevés ruhája van. Ezért csak azt kérheti, amelyet annak idején a gucsotó kapott szép szövetből vartak, és amelyet minden áldott héten előszednek a ládából, hogy gondosan kikeféljék gyűrődéseit, kisimítsák. Készellőztessék, és amelyelőtt néha sírdogálnak is, de soha nem viselik. Gucsó egyik percről a másikra betoppanhat. Látta-e őt a szolgáló? Csak a házról házra terjedő híreket hozza. Talán már útban is van idefelé. Ha csak még egy napja lenne, hogy felkészülhessen. Kilenc évig várakozott és most, amikor eljött az idő, egyetlen pillanata maradt csupán. Nem baj, hogy hideg a víz, amellyel megmossa mellét, hasát és karját, a fejét elfordító cseléd előtt, aki csodálkozik, úrnője váratlan szemérmetlenségén, aztán lopva a szép testre pillant. Valóban sajnálatos, hogy oly régóta férfinélkül él. A leány kissé irigykedik, látvány, hogy milyen telt és ruganyos maradt, hogy olyan, mint egy szép napsütötte növény. Pedig az elnehezedett emlők már lazábban csüngnek a melkason. A combok sem olyan simák, mint régen. A hasbőrén apró sávokat hagyott az anyaság. Nolám, a nemes kisasszonyok teste is tönkre megy, ha nem is annyira, mint a cselédeké. De mégis elhervad. Ez Isten igazsága, aki minden teremtményét egyformának alkotta. Mari nehezen bújik a ruhába, talán az oly sokáig nem hordott szövet ment össze. Vagy inkább Mari hízott meg. Inkább azt lehetne mondani, hogy az alakja változott meg. A régi körvonalak, a gömbölyűségek már nem a régi helyen vannak. Mári már nem az, aki volt. Ő is tudja, hogy az ajka feletti szőke pihék megsűrűsödtek, hogy a falusi levegő okozta szeplők jobban elborították az arcát. A haja, ez az aranyszínű zuhatag, amelyet most sietősen újra kell fonni, már nem olyan fényes és lágy, mint amilyen hajdan volt. És Mári végre ott áll ünnepi ruhájában, amely vágja hónajban. Házi munkától kivörösödött keze, kinyúlik a zöld sejemúj alól. Vajon mit csinált hosszú éveken át, amelyek most csupán az idő egy sóhajának tűnnek? Az emlékeiből élt, napról napra csak néhány hónapig tartó szerelméből és boldogságából táplálkozott. A múlt minden pillanatát megőrölte emlékezetem almán. Ezerszer is újra látta a követelése behajtására kressaiba érkező, ifjú Lombardot, aki elkergette a gonosz előljárót. Ezerszer is elismételte a kápolna csendjében és az éjszaka sötétjében az ismeretlen szerzetes előttett fogadalmát. Ezerszer is észrevette terhességét. Ezerszer ragadták el erőszakkal a Szent Márszel külvárosban lévő apát kolostorból, és vitték zárt hordszéken, keblére szorított csecsemőjével, Vánszamba, a királyok kastélyába. Ezerszer öltöztették előtte királyi pójába a gyermekét, és hozták vissza holtan. Ettől még ma is tördöfést érez a szívében és még ma is gyűlöli Bouvill azóta elhúnyt grófnéját, és reméli, hogy a pokol kínjainak lett martaléka. Ezerszer is megesküdött az evangéliumra, hogy megőrzi Franciaország királyát, és semmit nem árul el az udvar iszonyú titkaiból, még gyónáskor sem, és hogy soha nem találkozik Gucsóval. És ezerszer megkérdezte önmagát, Miért éppen velem történt mindez? Ezt kérdezte az augusztusi napok tágas kék égboltjától, a téli éjszakáktól, amikor magányosan didergett a durva takarók alatt. Ezt kérdezte a reménytelen hajnaloktól. Miért? Ezt kérdezte a mosóházban a megszámlált fehér neműtől is, a konyhai tűzhelyen kavargatott mártásoktól, a sózódézsába rakott húsdaraboktól, az udvarház lábánál csörgedező pataktól, amelynek partján a körmenetek napjának hajnalán szittyót meg íriszt szednek. Voltak pillanatok, amikor elkeseredetten gyűlölte csupán azért, mert volt, mert keresztül gázolt az életén, mint ahogy a vihar szeleszágult végig egy tárt házon. Aztán, mint valami káromkodást, rögtön megbánta ezt a gondolatát. Hol nagy bűnösnek hitte magát, akire a mindenható mérte ezt az örökös vezeklést, hol pedig mártírnak, egyfajta szentnek, akit az isteni akarat jelölt ki, hogy megmentse Franciaország koronáját. Szent Lajos ivadékát, egy egész királyságot a reábízott kisgyermek személyében. Így lehet lassanként megőrülni, anélkül, hogy ezt bárki észrevenné. Nagy ritkán kapott hírt az egyetlen férfiról, akit szeretett, a férjéről, akit senki nem ismert el társának, és akkor is csak néhány szót, amelyet a szolgáló a bank segédeitől hallott hébe hóba. Gucsó él. Csak ennyit tudott róla. Mennyit szenvedett, amikor elképzelte, de még inkább, hogy nem tudta elképzelni. Amint egy távoli országban, egy idegen városban, számára ismeretlen rokonok között, bizonyára más asszonyok, talán egy másik feleség mellett él. És lámgúcsó most itt van, alig negyed mérföldnyire tőle. De vajon valóban érte jött? Vagy csak néhány üzleti ügyet intéz. Hát nem az lenne a legszörnyűbb, hogy itt tartózkodik a közelben, és nem miatta? De tehetne -e neki szemrehányást, amikor kilenc évvel ezelőtt éppen ő nem akarta látni és szigorúan tudtára adta, hogy soha többé ne közelítsen hozzá, anélkül, hogy felfedhette volna előtte kegyetlenségének igazi okát. És Mári hirtelen felkiállt. A gyermek! Mert Gucsó látni akarja a magáénak vélt kisfiút. Lehetséges, hogy éppen miatta jött vissza. Jannot itt van, az ablakból látható réten, a Moltr patak sárga íriszekkel szegélyezett partján, ahol a víz oly sekély, hogy nem fulladhat bele. Itt játszadozik a lovász legkisebb gyermekével, a Bognár két fiával, meg a Molnár kis leányával, aki olyan gömbölyű, akár egy gombóc. Zsannott térde és arca, de még a homlokára hulló szőke hajtincse is sáros. Hangosan kiabál. Izmos, rózsaszínű lábszára van a kisfagtyúnak, a bűngyermekének hitfiúnak, akivel az szerint is bánnak. De miképp lehetséges, hogy senki nem vette észre, sem Mári fivére sem a birtokon élő parasztok, sem lakói, hogy Zsánnot haja nem olyan vöröses aranyszőke, mint az anyjái de még kevésbé mély fekete, és az arcbőresem sem olyan sötét barna mint guccsóé. Hát nem látják, hogy a gyermek egy valódi kis kápeting, akinek széles orcája, egymástól távolálló halványkék szeme, erősnek ígérkező álla és szőke haja van. Szép fülöp király volt a nagyapja. Csodálatos, hogy az emberek mély kevéssé látnak tisztán, és a dolgokban meg az emberekben csupán a róluk alkotott véleményt fogják fel. Amikor Mari megkérte fivéreit, hogy küldjék zsánnatot az egyik szomszédos kolostorba, az ágostorrendi barátokhoz, hogy ott írni, olvasni tanuljon, azok vállat vontak. Mi olvasunk egy keveset, de nem sok hasznát vesszük. Írni nem tudunk, de annak sem vennénk semmi hasznát, felelte Jean de Miből gondolod, hogy jean többet kellene tudnia, mint nekünk? A tanulás a papoknak való, de belőle nem csinálhatsz papot, mert fattyú. Az íriszes réten a gyermek durcásan követi az érte küldött szolgálót. Lovagosdit játszott, és bottal a kezében éppen a fészert készült megostromolni, ahol a gonoszok fogolyként őrizték a molnár leányát. De íme, mari fivérei éppen most térnek vissza a földekről. Porosak, a lóverejték szaga árad belőlük, és fekete a körmük. Zsán, az idősebb, már is elhalt apjára hasonlít. Gyomra súlyosan kidagad az öve fölött, szakálla bozontos és rossz fogsorából hiányzik a két szemfog. Csak egy háborúra vár, hogy megmutassa mennyit ér, és valahányszor Angliáról beszélnek előtte, kiáltozni kezd, hogy csak szálljon hadba a király majd bebizonyítja a lovasság, hogy mire képes. Ő ugyan nem lovag, de azzal lehetne egy hadjárat során. Mindeddig csak civakodó Lajos, sáros hadjáratát ismerte, mert az akvitániai háború alkalmával már nem hívták be. Egy ideig Baloa nagyúrnak a keresztes hadjárattal kapcsolatos terveiben bizakodott, de Sár nagyúr elpatkolt. Ohó, ebből a báróból lett volna ám jó király. Az öcse Pierre de kresai, Soványabb és fakóbb maradt, de cseppet sem gondozottabb külsejű. Élete a közömbösség és a gyakorlatiasság keveréke. Sem Jean, sem Pierre nem házasodott meg. Anyuk Eliabel uraszony halála óta a háztartást huguk vezeti, így hát van valaki, aki ellátja konyhájukat, megjavítja durva fehér neműjüket és Marival időnként inkább gorombáskodhatnak, mint ahogy azt egy feleséggel mernék tenni. Ha történetesen elszakadt a nadrágjuk, egyszerűen Marit tették felelőssé, amiért nem találtak megfelelő asszonyt a gyalázat miatt, amelyet Huguk hozott a családra. Mindettől eltekintve szerény nyomódban élnek, a ma amelyet Bovil grófja rendszeresen eljuttat a fiatalasszonyhoz, azon a címen, hogy királyi dajka volt, meg a természetbeni ajándékok révén, amelyeket Tolomei bankár szolgálmasan küldözget vélt unokaöccsének. A két fivérnek tehát némi előnye is származott, Mari bűnéből. Montfort-la-Moriban Pierre megismerkedett egy özvegy polgárasszonnyal, akit időről időre meglátogat, és ezeken a napokon bűntudatos képpel csinosítgatja magát. Jean inkább saját birtokán vadászgat, ahol kevés költséggel nagy érezheti magát, ugyanis a szomszédos tanyákon már jó néhány gyermek hasonlít hozzá. De ami a nemes úrfi számára dicsőség, az gyalázat egy nemes leánynak. Ezt mindenki tudja. Ez így van, és nincs másképp. Jean és Pierre csodálkozva nézi sejem ruhában páváskodó húgát, és a mostatás közben toporzékoló zsánnatot. nap lenne, amelyről megfeledkeztek? Gucsó neflőben van, mondja Marie. Hátrébb lép, mert Jean esetleg képes lenne pofon teremteni. De nem. Jean hallgat. Marit nézi. És Pierre lógókarral ugyanezt teszi. Agyok nincs berendezkedve a váratlan eseményekre. Gocsó visszatért. A hír nem akármilyen, és néhány percre van szükség, amíg megemésztik. Miféle problémákat jelent majd mindez? Kéntelenek voltak elismerni, hogy kedvelték Gucsót, amikor együtt vadáztak vele, amikor Milánó is olymokat ajándékozott nekik. Nem vették észre, hogy a fickó úgy szólván az orruk előtt szeretkezik hugukkal. De amikor Eliebel urasszony leleplezte a lánya hasában rejtőző bűnt, meg akarták ölni Gucsót. Később, amikor felkeresték Párizsi házában Tolomei bankárt, Megbánták hevességüket, és ha későn is, de megértették, hogy becsületüket jobban megvédhették volna, ha a húgukat egy Lombard feleségeként elengedik, mintsem otthon tartják, mint egy apátlan gyermek anyját. A fivérek nem sokáig tanakodhatnak, mert egy poroszló vágtat be a tanyaudvarra, amely azonnal benépesül bámészkodó ábrázatokkal. A nagy pejlovon ülő poroszló Bouvill grófjának színeiben pompázik, csipkével díszített kék posztó köntös lobog a dereka körül. A parasztok lekapják süvegüket, az ajtórések mögött gyermekfejek jelennek meg, az asszonyok kötényük betörölgetik kezüket. A poroszló két üzenetet hoz Zsán úrnak, egyet Guccsótól, egyet pedig Magától, Bouvill grófjától. Jean de Cressai olyan fontoskodó dőfös képet vág, mint ahogy illik, az olyan emberhez, aki levelet kap. Szemöldökét összevonja, ajkát előre vigyezti szakállából, és olyan erélyes hangon adja ki az utasítást, hogy adjanak enni, inni a hírnöknek, mintha az tizenöt mérföldet futott volna a levéllel. Ezután Jean a fivérével együtt félre vonul, hogy elolvassák az üzenetet. Ketten is kevésnek bizonyulnak az olvasáshoz. Már itt is oda kell hívni, ő jobban ki tudja betűzni az írásjegyeket. És Mári remegni kezd, és remeg, és remeg. Egy szikrányit sem értünk az egészből, uram. Húgunk hirtelen úgy elkezdett remegni, mintha maga a sátán jelent volna meg előtte, és még arra sem volt hajlandó, hogy találkozzék kegyelmeddel. Utána pedig zokogásba tört ki. Nagy zavarban volt a két kressai fivér. Csizmájukat kikeféltették, és Pierre azt a köntöst húzta magára, amelyet rendszerint akkor viselt, ha a Monforti özvegyhez indult. Bűntudatosan zűrzavaros gondolatokkal álltak most a neflői bankfiók belső helyiségében a komor előtt, aki még csak lesemültette őket. Két órával később, amikor a levelet megkapták, azt hitték, hogy úgy tárgyalhatnak majd huguk távozásáról és házasságának elismeréséről, akár egy jó üzletről. Ezer livre, Ennyi készpénzt fognak kérni. Egy lombárnak ez meg De Mari a hobortos viselkedésével, ahogyan makacsul, egyre csak azt hajtogatta, hogy nem akarja viszontlátni gucsót, minden reményüket meghiúsította. Megpróbáltuk észre téríteni. Jól lehet érdekünk ellenére, mert nagyon megsinénk, ha elhagyna bennünket, mivel hogy ő vezeti az egész háztartást. De végül is megértjük kegyelmedet. Ha ennyi év után visszajött érte, akkor ő igazi felesége volt kegyelmednek, ha a házasságot csak titokban kötötték is meg. Aztán közben eltelt egy kis idő. A szakálas fivér beszélt, ha bár mondani valóját, kisé összekuszálta. A fiatalabb csak helyes lőn bólogatott. Őszintén megmondjuk, folytatta Zsánda kressei, hogy hibáztunk, amikor hugunkat megtagadtuk kegyelmettől. De ez nem annyira tőlünk ered, mint inkább anyánktól, Isten nyugosztalja, aki megmakacsolta magát. Egy lovagnak el kell ismernie, ha hibázott, és ha bele beleegyezésünk nélkül cselekedett, a vétek egy része bennünket is terhel. Mindennek el kellett felejtődnie. Az idő úr minnyájunk felett. Most pedig ő utasítja vissza kegyelmedet, pedig Istenre esküszöm, hogy nem jár más férfi az eszében, azt már aztán igazán nem. Így hát nem értem. Hugunk agya furamódon van teremtve, nem igaz, Pierre? Pierre de Kresai bólintott. Guccsó számára szép elégtételt szolgáltatott az előtte álló bűnbánó és zavaros beszédű két legény. Egykor vadász gerellyel a kezükben jöttek az éjszaka kellős közepén, hogy végezzenek vele. És arra kényszerítették, hogy elmeneküljön Franciaországból. Most viszont egyetlen vágyuk, hogy néki adják hugukat, és csak nem könyörögnek, hogy menjen velük nyilván itt ki akaratát, és szerezzen érvényt férjé jogainak. De rosszul ismerték a bizalmatlan és büszke gúcsót. A két mamlasszal nem sokat törődött, számára csak Mári volt a fontos. Mári pedig visszautasítja, holott itt van, a közelében. És oly engedékenyen jött, készen elfeledni minden múltbéli sérelmét. Buvél nagy úr bizonyára tudta, hogy hugunk így fog cselekedni, folytatta a szakállas, mert azt írta a levelében. Ha a Mári úrnő miként az elképzelhető nemóhajt találkozni Gucsó úrral, Sejtiek egyelmet, hogy miféle ok késztette Buville grófját, hogy ezt írja. Nem, valóban nem tudom, felelte Gucsó, de azt kell hinnem, hogy húguk sok mindent mondhatott rólam, és igen határozottan Buville úrnak, ha ő ennyire tisztán látja a dolgokat. Pedig soha nem gondolt más férfira, ismételte meg a szakállas. Kucsóban kezdett felül kerekedni az indulat. Összevont fekete szemöldöke között még inkább elmélyült a függőleges ránc. Most aztán valóban jogában át, hogy minden habozás és gátlás nélkül cselekedjék. Mári kegyetlenségét egy még nagyobb kegyetlenséggel fogja megtorolni. És a fiam kérdezte, itt van, magunkkal hoztuk. A szomszédos helységben a gyermek a számadásokat végző segédeket bámulta, és szórakozásképp egy lúdtolla csimogatott. Jean de kitárta az ajtót. – Zsannot, gyere ide! – mondta. Gucsot főkép az foglalkoztatta, ami önnön lelkében ment végbe, és megpróbálta a kisé erőltetni a meghatottságot. – A fiam! – Látni fogom a fiam, hajtogatta magában. Valójában semmit nem érzett, pedig hányszor nem élte ezt a pillanatot. De nem láthatta előre ezeket a felé közelgő, falusiasan döcsenő kúrta lépteket. A gyermek megjelent az ajtónyílásban. Rövidnadrágot és köppenyt viselt, Homlokán egy rakoncátlan hajtincs göndörödött. Igazik kis paraszt. Egy percre mind a három férfin zavarodottság lett úrrá, és ezt a gyermek tüstént észrevette. Pierre Gucsó felén oszogatta a fiút. "Éme, Zsannot, itt van. Valamit mondani kellett, hogy tulajdonképpen kicsoda ez a Gucsó, és csak is az igazat mondhatták. Itt van az apád. Gucsó ostoba módon valamiféle lelkesedést várt kitáruló kart, Könnyeket, de a kis Zsánnot csodálkozó kék szemmel bámult rá. Nekem azt mondták, hogy meghalt az apám, szólalt meg. Gucsó megrendült, és gonosz dű, lobbant benne. Nem, nem, vágott közvesijedve Zsand kressai. Apád úton volt, és nem tudott hírt adni magáról. Nem így történt, Gucsó barátom? Mennyi hazugsággal etették, gondolta Gucsó. Türelem, türelem, ó, a gonoszok azt mondták neki, hogy meghalt az apja. De türelem, hogy a csendet kitöltsa, megszólalt. Milyen szőke. Igen, éppen olyan, mint Pierre nagybátyjánk, elhunyt atyánk fivére, felelte Zsándökressai. Gyere hozzám, Zsándot, gyere ide, mondta Gucsó. A gyermek engedelmeskedett, de érdes kiskeze idegenül feküdt Guccsó tenyerében, és amikor apja arcon csókolta, utána letörölte a csók nyomát. Néhány napig szeretném magamnál tartani, folytatta Guccsó. nagy nagybátyámhoz vinném, aki szeretné megismerni. Guccsó el önként önkéntelenül behunyta a bal szemét, akárcsak Tolomai. Zsánnot félig nyitott szájjal bámult rá. Valamiféle nagybácsit említettek az imént. Másról sem beszéltek körülötte, csak nagybácsikról. Nekem is van egy nagybácsikám Párizsban. Ajándékokat szokott küldeni, jelentette ki csengő hangján. Éppen őt fogjuk meglátogatni, ha a nagybátyáidnak nincs ellene kifogása. Nos, beleegyeznek? Persze. Válaszolt Zsánd a nagyúr ezt is említette a hozzánk írt levelében, és utasított bennünket, hogy ne akadékoskodjunk. Úgy tűnt, hogy a kresai fivérek az újjuk hegyét sem merik mozdítani, Bouvill engedélye nélkül. A szakálasnak az esze már az ajándékokon járt, amelyeket a bankár fog adni unoka ütse, fiának. Talán egy meg megtömött erszényt is ajándékoz neki. Jól jönne, mert az idén minden állatuk megbetegedett. Aztán ki tudja, a bankár öregember, esetleg a gyermekről is meg akar emlékezni a végrendeletében. Gúcsó már a bosszúját ízlelgette, de vajon nyújtott-e valaha is a bosszú egy elveszített szerelemért? A gyermeket először a ló meg a pápai lószerszám kápráztatta el. Még soha nem látott ilyen gyönyörű paripát. Nagyon meglepődött, amikor a nyereg elejére ültették, és a magasban találta magát. Később nézegetni kezdte ezt az égből potyant apát, vagyis inkább azokat a részleteket, amelyeket oldalt dőlve, vagy nyakát forgatva láthatott belőle szűk nadrágját, amely egyetlen ráncot sem betett a térdén, sötét bőrből készült pohacsizmáját, rozsdás levélszínű szűk ujjú furcsa úti ruháját, amelyet elől aprócska gombok sora zárt, egészen az állig. A fegyveres poroszló ruháját sokkal ragyogóbbnak, sokkal előkelőbbnek találta naptól fénylő, izzó kék színe, az ujján, meg a derekán díszelgő, smizéssel szegett hasítékok, meg a mellrészre himzett nagyúri címerek miatt. De a gyermek gyorsan észrevette, hogy kettejük közül gucsó az úr, és mélységes tisztelet ébredt benne egy olyan apa iránt, aki gazda módjára parancsolgat egy ilyen csillogóan öltözött személynek. Már csak nem négy mérföldet tettek meg, Szántnom nom egy fogadónál álltak meg. Gucsó parancsoláshoz szokott hangon, zöldséggel töltött tojáslepényt, nyárson sült kappant és aludt tejet rendelt. És bort. A szolgáló leányok készséges sürgülődése még inkább fokozta Zsánnot tiszteletét apja iránt. Miért nem beszél kegyelmed úgy, mint mi, uram? kérdezte. Másképp mondja ki a szavakat. Gucsó kissén megorrolt, hogy éppen saját fia tesz megjegyzést Toszkánai kiejtésére. Mert én Itáliában születtem, felelte büszkén. Az én hazám Siena, és a tiéd is. Te is Sienai leszel, szabad polgára ennek a városnak, ahol mi igen hatalmasok vagyunk. De ne nevezd többé, uramnak. Mondd azt, hogy pádre. Pádre, ismételte meg szófogadónak is fiú. Gucsó, a poroszló meg a gyermek asztalhoz ült, s miközben a tojás lepényre várakoztak, Gucsó tanítgatni kezdte Zsannotot anyanyelve szavaira. Te fogta meg az asztal peremét. Bottilia emelte fel a palackot. Vino, Kényelmetlenül érezte magát a gyermektársaságában, nem tudott festelenül viselkedni. A félelem, hogy a fia nem szereti, és az, hogy ő sem szereti a fiát, megbénította. Hiába hajtogatta magában, ez az én fiam. Nem érzett egyebet, mint mélységes ellenszenvet azok iránt, akik nevelték a gyermeket. Zsannot még soha nem kóstolt bort. Kressaiban ugyanúgy, mint a parasztok, beérték az almaborral, vagy akár a kőris leveléből főzött itókával is. Most lenyelt néhány kortyot. A tojáslepényt meg az aludt ismerte, de a sült kapannak nagyon ünnepi képe volt. Aztán ez az utazás közben korra délután elfogyasztott ebéd, nagyon tetszett neki. Nem félt, és a kaland kellemességei elfelettették vele az anyját. Úgy mondták, hogy néhány nap múlva viszont látja. Párizs, Sziena, ezek a város nevek a távolságnak megközelítően pontos fogalmát sem keltették benne. Jövő szombaton, ha majd visszatér a Mold partjára, bátran kijelentheti a Molnár leányának meg a Bognár fiainak. Én szienai vagyok. Semmiféle magyarázatot nem kell hozzá fűznie, mert azok még nála is kevesebbet tudnak. Amikor az utolsó falatot lenyelték, és tőrüket egy darabba letörölve ővükbe dugták, ismét lóra kaptak. Gucson maga elé ültette a gyermeket a nyerekbe. A bőséges étkezés, de főképp az először kóstolt bor, Elbágyasztotta Zsannotot. Még fél mérföldet sem tettek meg, már is elaludt, és az ügetés okozta rázás sem zavarta álmát. Nincs meghatóbb egy alvó gyermeknél, főképp nappal, amikor a felnőttek mind éberek és tevékenyek. Kucsó tartotta egyensúlyban ezt a már is nehéz, meg megdöccsenő, ide-oda bóklászó, elernyedt kis testet. Állával ösztönösen végig simította a mellére hulló szőkehajat, és szorosabban ölelte a fiút, mintha így akarná kényszeríteni ezt a kerekfejecskét, ezt a nagy álmot, hogy szorosabban tapadjon hozzá. Az alvó kis testből gyermeki illat áradt, és ekkor Gucso hirtelen megérezte, hogy apa, és a büszkeségtől könny szökött a szemébe. Zsannot, zsannotom. Giannino -om, suttogta ajkát a sejmes, langyos fürtökre nyomva. Lépésre fogta a lovát, és intett a poroszlónak, hogy lassítson, nehogy felébredjen a gyermek, és hogy meghosszabbítsa saját boldogságát. Nem számít, hogy mikor érkeznek Párizsba. Giannino holnap a Lombardok utcájának egyik házában ébred fel amelyet palotának fog látni. Szolgák sürgölődnek majd körülötte, megmozdatják, úrnak öltöztetik, és egy tündérmesébe illő élet kezdődik a számára. Marida Cresai összehajtogatja hiába elővet ruháját. A némán duzzogó szolgáló leány előtt, aki úrnőjét követve ugyancsak egy másféle életről álmodozott és most némi neheztelés érződik a viselkedésén. Mari már nem remeg, könnyei is felszáradtak. Végre elszánta magát. Csak néhány napot, legfeljebb egy hetet kell még várnia. Mert ma reggel csak a meglepetés váltotta ki belőle, azt a lehetetlen választ, azt az őrült visszautasítást. Mert akkor hirtelen eszébe jutott egykori esküje, amelyre Bovél Úrasszony az a gonosz nőszemély szerítette. Aztán a fenyegetések. Ha találkozna azzal az ifjú lombárdal, ő az életével fizet érte. Azóta két király követte egymást a trónon, és senki soha nem beszélt. Bovil Úrasszony meghalt. Egyébként is egy ilyen szörnyű eskű, nem egyezhet Isten törvényeivel. Hát nem bűn az, ha egy emberi lénynek megtiltják, hogy gyontatójára bízza lelkének kínjait? Még az apácákat is felmenthetik fogadalmuk alól. Meg aztán senkinek nincs joga a feleséget elválasztani a férjétől. Ez nem keresztényi cselekedet. Bovilgrófia pedig nem püspök és korán sem olyan félelmetes, mint amilyen a felesége volt. Marinak mindezt már reggel végig kellett volna gondolnia, és belátnia, hogy nem élhet guccsó nélkül, hogy mellette a helye. És ha egyszer Gucsó eljött érte, a világon semmi sem a régi eskük sem a koronatitkai, sem az emberektől vagy Isten esetleges büntetésétől való félelem nem akadályozhatja meg, hogy kövesse. De nem fog hazudni Gucsónak. Egy olyan férfi, aki kilenc év után még mindig szereti, aki nem keresett más asszonyt, és visszajött érte. Annak olyan becsületes, hűséges szíve van, akár egy minden próbát kiállt lovagnak. Egy ilyen férfival megoszthatja a titkot, mert az meg fogja őrizni. Marinak nincs joga hazudni neki. Nem hitetheti el vele, hogy a fia él, hogy gyermekét öleli, amikor ez nem igaz. Mari meg fogja tudni magyarázni Gucsónak, hogy közös gyermeküket, első elsőszülöttjüket, mert gondolataiban a halott gyermek már elsőszülöttként szerepelt. Végzetes összefüggések révén azért adták oda, azért cserélték el, hogy megmentsék Franciaország igazi királyának az életét. Megkéri Gucsót, hogy osztozzék esküjében, és együtt nevelik fel az utószülött kis Jánost, aki életének csak első öt napjában uralkodott, amíg majd értenem jönnek a bárók, hogy visszaadják a koronáját. És több gyermekük is lesz, akiket akkor majd a francia király testvérként fog szeretni. Ha a sors hihetetlen rendelései folytán minden rosszra fordulhat, Miért ne fordulhatna egyszer jóra is? Mari mindezt majd szépen elmagyarázza Gucsónak, néhány nap múlva, a jövő héten, amikor visszahozza Zsánnatot, a fivéreivel való megegyezés szerint. Akkor aztán beköszönthet az oly régóta késlekedő boldogság, mert ha a Földön minden örömet egy ugyanolyan súlyú szenvedéssel kell megfizetni, akkor ők előre megvásárolták minden leendő örömüket. Vajon kressaiban kíván letelepedni gucso? Bizonyára nem. Párizsban? Ez a hely nagyon is veszélyes lenne a kis Jean számára. Aztán nem is lenne helyes ilyen közelről dacolni buvil grófjával. Itáliába fognak utazni. Guccio majd elviszi Marit, abba az országba, amelynek csak szép kelméit és ügyes ötvös munkáit ismeri. Mennyire szereti Mari Itáliát, hiszen onnan jött az Istentől néki szánt férfiú. Mari már úton is van, Itália felé. Újra megtalált férje oldalán. Egy hét múlva. Csupán egy hetet kell még várakoznia. Sajnos a szerelemben nem elegendők a közös vágyak. Ezeket a vágyakat egyszerre és ugyanabban a pillanatban kell kifejezésre juttatni.